liki pentsatu osasun mentala patxa da osnartu burujabetasuna herrien nagositasuna lorra natura pianistazuna chingurri ocha Arratzaldeon, beha. Arratzaldeon, limoite entzulez. Eta arratzaldeon, baure entzule guztiak, ongi etorriak herri hotxakera, ongi etorriak txingurri hotxakera. Eta saioa, Sibainoelen, esaten izun, bea badauka dala berri bat zuretzat. Ale, bota. Fuerte-fuerte hasiko fuerte gara gorkoan. Bueno, bueno. Hemenokat beha izutua, berri txarra, e, berri txarra dela pentsatzen, baina ez da ala berriada batxapa irratitik ere bai entzuten gaituztela. Ho, zelako, hori. Beraz, abortuko ditu ere bai batxapa irratiko entzule guztiak, baita antxete irratikoak ere. Zaba erratiko entzuten gaituztenez, bai saio fina imarku dugu, ez? Antzet erratiko entzulentzat ere bai, baina orain presio bikoitza dugu. Bai, bai, alegin berezia egin beharko dugu. Eta zer daukazu prestatua gaurko saiorako? Bueno, bai, joan den hastea heldu zitzaigun berri bat. Europak barneratzen duela Ygrekoa eta bere Akitaniarekiko koneksioa bere sare lentasunezko xaren artian zeresan nahi du hone guztia ba hortaz egiteko gurekin eukiko dugu Mikael Albarez eh, Ht-eren aurkako militante garrantzitu bat Iraiaren bederatzean eh, Iñakia Riola jauna Etorri zen e, ikastegietako atxeteren lanak ikustera, Akitaniako agintari batzuekin eldu ziren helikopteroan eta hemen ikusten denez argazkian, eldu ziren e, gerrak ezuntzitutako lurralde bat dirudi dirudin honetara. Ba, zer gertatu zen aldi berean egun hartan Bayonan, ba hortaz ere Itzengo dugu gure gonbidatuarekin, Mikeleekin. Gorko honetan txikurriotzak galderaek josita dago gorko saioa eta gure hirugarren galdera da zer ari zen egiten Patxi patxilopez? Euskal Erkidegoko lendakaria hain zuzen ere gure herriko egun e, nagusienetariko batean zerari zen lendakaria estatu batuetan, behortaz ere hitza itzaino dugu. hai txiki bat egingo dugu e, berri bat iburuz eh Palestinarrek gutxi egokiko balute bezala jasatzen duten Israel Israel derengandik eh okupazioa ba haran ere dirudi e, tren lasterra iritsi dela ba hortaz mentzatuko gara pizka bat eta bokatzeko Miguel Ángel Paez e, udal e, irungo udalaren irigintza arduraduna bueno, ba, bere urratza jarraitu ditugu ditu, eta badirudi gazteizen egon dela eta zeharra joan da egitera gazteiza behortaz ba, ere, mintzatuko gara galdera pila bat beraz gorko txingurri hotxaken eta horrengo orduan ba hainbat erantzun ere bai espero dezagun Eta, guzti, hori baino lehen, ba, iaz, edo, bai, ahorten eh, pasaden kurtxoan, eh, ahiten genuen atal bat, berrezkura behar dugu gaurko saioan, ez oh, da? Hoi, zeda. Izutegia... La Europa incluye la Y vasca y su conexión con Aquitania entre sus redes prioritarias. El corredor atlántico entra en la red principal y tendrá financiación comunitaria. El gobierno vasco dice que supone una oportunidad para Euskadi de una mayor competitividad de nuestras empresas. El Estado se compromete a invertir 50.000 millones en infraestructuras de los corredores. La UE reafirma su respaldo a la Y vasca. Representantes europeos visitan por tierra y aire las obras del TAF en Guipúzcoa. Es un proyecto fundamental porque es la conexión de alta velocidad entre España y Francia, afirma Carlos Echi, coordinador europeo de proyectos. La Delegación Europea quedó impresionada con el desarrollo de los trabajos en Guipúzcoa. Aquí hay obras, mientras que en Francia de momento hay buenas ideas y proyectos, señaló Carlos Etzi. 16 de los 21 tramos de la E Griega Vasca, a su paso por Guipúzcoa, ...estarán en obras al final del año... ...según las faroladas del señor Iñaki Arriola. Una bolsa de gas hallada en Árabe... ...podría abastecer a Euskadi durante 60 años. El gobierno vasco firma un consorcio... ...con dos empresas estadounidenses para comenzar las prospecciones este año. Las pruebas realizadas en el subsuelo a la vez dan unas cantidades de gas no convencional equivalentes a 60 años de consumo de gas en Euskadi. 42% es el porcentaje que le corresponde al ente vasco de energía en el consorcio que ha firmado con las empresas estadounidenses E y cambria ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! y su teoría Herri hotzak. Herri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. Zaldeon, Miquel? Baiarra, Zaldeon. Bale, eskermila gurekin egoteagatik, hemen antxe eta Bueno, nahi genizun galdetu pizkabat, ba, joan den astean, gunkarietan, eta bueno, komunikabide guztietan, izugarrizko jartzuna izan zuen berria, eberriari buruz. Hau xe da, ba, Europak barneratzen duela Y-koa eta bereakitaniako konexioa, bere lehentasunezko zaren artean, Eta, bueno, e, ere aurkeztu ziguten zintzuk izango ziren e, rehez zare Trans-Europa garrantzitsuenak. Eta, bueno, ba, nahi genuen ba, nola baita ba, zu atzeteren aurkako borrokalari zaren partetik, bat zein da zure iritzia, bueno, irakurketa egin dezakezu antzeterratiko entzulentzako ba, zuten berri honi buruz favor este bai bai baben ba, bueno orrijonen urriaren 19an ez ehropar batzordeak eh, la komision europea de de ritzenak, ba, onartu du ba fiskat eh urtea, begira, ba, ba, zen urteigira so, eh uzet begira da europa mailan da sustatu lehentasunez, dituzten lentasunez edo sustatu merituzten eh da garraierako azpiegitura hondiak baita uzet azandota energia ta baita e, digital eta arroyeta mailan beror piso Ba garrairakoa da ba, azpirtura hundiek e, dramatize berriro eta bi artean e, astuintabarria hiri horriko tren diren e, ba bultzada, ez nola Du zer esan ez dakit e, em e, ez aukaten den neuraurra noladatu zentrak ez gai hau azterzin berkolitzateke gehiago benikastin da bueno, berriro ere gerian gelditzen dela Europar batasunak azkin batian eh, nolak interesak eh, defenditzen ditun. Eh? Za, ez onditeke kapital haundiarenak ez, eh, eta benetan herritarren ba, eh, beharrak eta kasoletan hainbat erri aldetan sortzen ahirien eh, opostizioak eta kuestionamenduak eh, alokazpeitu den haundien eh, aurrean, da oiek ignoratuz. Azkin maratuko luke ez plan horren arabera, adieuz, Espainiar gobernuak 2008 e, e, garren urtera arte hau da datu zen e, datorren amarka dan berroita mar mila milioiko inversioa ez, egin beharkun dukela e, abiel gondiko eta berkantzien garraiorako ba, kapazidadak ongitzeko tabarre aspigitudetan, ba, ez? Berroita mar mila milioi Espainian e, kuriosua izan da bestarleno ikusi genuen e, blanco ministroa ez egit fijatu zineten, gai hau ospatzen egon zen goizean Galizian E, ba, nola baita Galizia ere sartu dutelako, egero eukatuko dugua, lardatza Atlantikoarekin bekikoa, eh, zelendik zetorrenarekin batera, ba, sartu dute ere Europako garantzizko, nola baita, e, Galiziako barnean, Galizia kolotura goizean. Blanko zean Galizian, Ego Erdian, Madriden, Arratzaldean Zaragozan, eta gauran Barcelonan e, ba, bertako... Ba, behitzerranioa ardazaren aldeko ba, enpresari eta politikariekin osparkizunak egiten, ez? Benetan bere egun hori izan da, eta gauza bat, e, aipagardia, hau ba, izan, Espainia, berri eta mar milioi inbertsioak egin berrituela, e, pixka, e, Europak eralakiduna, e, datu ondietan hori da, e, ama boz mila kiroatxete zuztatuko dituela, buntzatuko dituela, ez? Eta hortarako, e, e, erreserbatzen batzen dula, fondo bat eta ma, maika mila milioi eurokoa. E, beraz, e... Bete no, zen berdan. E, bat multza ematen die, es, Europak eh laspittura ba, ta txetxe sare gustei multza bat ematen die, baina e, gero guzti hau ere eh denborarekin sortzen aziko eltasunak eta berri berriro ere ba eh Europarrerakoien e, no, dagina errealitatea basko matizatua geldituko dela. Eh norbait ere, hau da ba Ez, buntza batzatzen du zinez, ba, Europa eredu horren alde dago lako, ez? Europako agintariak eredu horren alde dago lako. Baina berein, eragina, eh, ba, azken urtetan gertatu den bezala, bero erralitatea, ba, azko eh, murriz zuta geldituko dela. Espainian, ba bueno, nik haipatuko nuke, batetik, eh, sartu dutela Mediterraneoko arbatza, oda, Algecirasetik, ba, Algeciras, eh, Murcia, Valencia, eh, Tarragona, Barcelona... Eta hortik Frantzian barrena mediterraneo, hortik arbat e, mediterraneoa deitzen dutena, e, hau orain arte dut zegoen sartuta, eh? Zare, Europa osoko zarein lentasunetan. Hortik buntsa bat e, ematen diote eta horre natzian ibilida azken urte hauetan fernet izenako lobby bat. E, Lobio horrek bilduditu ba, mediterraneo arkoko ba, e, e, instituziotako agintariak, regioetako agintariak, enpresari taldeak. Eta barba eh, eskatzen presionatzen egondia di Europak ba, sartzeko merkantzietarako bereziki ziki zuzendutako eh, ardatz hori ba, bere sareetan. Eh, beraz, eh, hor lortu dute haien helburu hori, digamos horrengoz. Gero, duan bezala ere, sartu dute Galizia araño, eh, ba, ardatz Atlantikoa, nolabain duzatzen dute Galizia araño horrela, Hor, haitagarria ba, nola jokatzen dut Europak. Aiz, Portugal eraino loturakera ezartu ditu. E, Abeiroz, habi, gainera. Eh? E, Madri-Lisboa, HTA, eta beste da Salamantik. Salamakati garrena, Abeiro izan adun e, tokira. Ez? Beraz, bi ardatzen lotuko luke Espanya eta Portugal. Noiz eta zen berriki Portugal estatuak berak, gobernuak berak, irabarridu nean, alde batera duzten ditu da ere kuntzadiek, ba, suportzatzen duten e, kostioekonomiko itxela eta nolabek justifikazioa sozial ezka esan gatzik eta abarrez, beraz Europa horre ere nolabek gafakzen da, gainetik ez, nolabek ikuso e, portu alenka zuan degarrea da hori. Eta gero ere sartu dute, ba, izan dugun bezala ardaz, atpantia errabati bat inbertze dute gero mediterranea erra, eta bien artean ere sartu dute, haulen etiagoen ere sartuta, Europa e, da, oso Europa oso sare hauetan, errez tanzen opea ez delakoetan, e, kantarriko mediterraneo ardazta. O da bad, eh, bai nei zertan txantiko alozeko, ba, euro bairaren barrena eta horren barnean sartzen da Nafarroako corridorea. Eh, atxe eta hau ere ba, berria, orain arte Nafarroko corridorea etxe joen Europakozko saren planoetan, eh, Beraz, eh, izan verdakian albo batera utzi dutela edo atzetzututela, dutela, e, bakarrik, eh, e, da Pirineo sentraletan, eh, azkenutzatuetan Espania, Frantzia eta bati bat Eskania, e, eta gero daagon eta Pirineo eskualdea Toulouse eta Buklatzen etorri dira, ba, idugarren lotura bat, eh, peninsula eta frantziaren hartan, pilineo zentraletan eh, makorotindel bat erekiz, bine malekotimela da ditu izan da, eh, berro eta piku kilometroko makorotindel bat erekiko lukete eta hola, eh, azterketak egiten egon dira, eh, proiektu hau sartu zuten eh, aurreko duela zenbait uztetako Europako sareetan eta orain kanpora utzi dute, ba, aurriku 6-2008a mar egingo, eh, baino lehen ez dutela egingo, ez baino, gero bezala, Gordetzen dute, kagonek zurezkeroen sortuko ditu presioak, badagonen aldetik, eta barri, hori berreskura, zeko nola lentasun hori irabazeko ez. Baina hori momentu alde batera al al utzi dute. Ez dakit, em... bai da, arkematian, em... ez, e... Dixat, teorian, ez ez, esaten dute, finanzia tuko ditu zela azpigitu dauek, eta horregir bomba ofreman diote ez. Finantzia kutuko, teorian, finanzia tuko Europar batasunak, da es leentas unezko saio de hoyen eta grup mugaz gaindikozatietan 11:40ra bitartez eh 11 mugazeniko satiak gure inguruan adiez eh aipa dezakegu ba astek garra ga mailena e izango litzateke ez eh? sol nazioarteko sekzioa bezala partea ez eh? beraz eh, oso fitra potoloak ematen dute nobi quero gertuko da nada bada eh europafondo hiek 21.000 hiek ez dutela nahango guzti hortarako eta edo errealitatean ere fitziazio europa roiek asko burritza, asko zen burritzaakoak iztengola dira errealitatean. da ba, kompetentzia eta borroka bat sortuko da, ba, ez, ba, erregio estatuen hartan pastel hori abertzen ektarta, bueno, satirik ondiena eramaten duen. Horre, mendaukat, adirazten bat, e, Galiziako agintari batek egin ez, Lo único de lo que se está hablando es de planificación, no de una dotación presupuestaria concreta. Eh, aunque para ellos no lo habéis así siempre imprescindible que el corredor atlántico aparece en los planos, es ¿eh? o sea, no hay plano de ganar ganendira, sino ahora, va, hori zen duan bezak eta gero aurrera beire ikusiko da, no la concreta su bueno, ha que dirian de'saki. Bai, ikusten da, ba, zenolako ezaugarriak e, dituen Europa e, agintariek diseinatu nahi duten Europa, ez da? Azpiegitura bai, erraldoiek josita eta bar, proiektu energetikoak... Bai, bai, azken batian, ba, bueno, e, e, sare haundi guzti hauek, bai, energia, e, garra joa... Eh, baita ere, nikutxiago ez dutzen dudan gai bada, baina tola soziala informazioa, ez eh, deitu dutena, nola sortu dutena, bueno, eh, autopista, digamos, eh, digitalago dela la informazioa, ni todo esto, bai, bai nola, bait, eh, bai dik sustatzen ari diren, eredu globalizatzaile, eh, kapitalista, lehiakor, eh, metropolizatzaile ere, bazen behar da, Europak ere buntzatzen duen eredua dalak erota, balako, gure metropolitano hondietan, ez, eh, konzentraturiko ba, eredua da, bizzarte eredua, eta ekonomia eredua bak mino bueno, guztion pilare bad besela direla, eh? Ez, Ezki gitura hauek. Hau ikusi dugu, hombre, honez soretan transeuropeak redes transuteas del ACES dira hauek, eh? Da ba, urta osoko sareak igual, ez, mm -hmm. euskeraz. Euskaraz. Hau bit mas tristeko itinean, ez, e, e, zuten konzeptu hori, eh, 1981 garrien luzean da europaren, ba, ba proiektuaren e, ardatzetako bat bezala, ez eh? Mm -hmm. bat bezala. eh? Eta zenber da igual mas aurretik ja entzuten ari zela gai hau, ba, bereziki european rom-teibolok industrializat, da, Europako industrialarien maiboro bilba, da, da, lobi ekonomiko oso indartxu bat, da, empresa honira biltzen dituenak, da, ba, bultzatzen aizien, eh, nolabait, presioeten Europaren aurrean, da, ba, holako Europa osoko garraio eta espiritura zare, bakarba sortzea, da, ba, nolabait, nerkatu eh, bakarra, ez eh, zel, nerkado uniko eta eskala handiko ekonomia horiek nun bereiek lehiak diren, eta... Bueno, well, escala chiquia go ekonomia diren, bueno, horirena bultzatzeko ta norain mundu mailan ere galdedian, ba, aritzeko, ba, beste potentzia hundiekin, eh, nor labait diren ikasmo hor eh hor dira, eh, garraio azpeitura hundia hauek, eh, nor labait, eh. Ta jakina ba bueno, Europa ke bajasuntsuen, eh, egitasmori 91an sartu eta geroztik ba ematen hund dira, ben horri ikusi dugu. E, Lehen bat dituan zaitasunak ere, balarroa eta malau garren urtean adiezen benere euskal erakundeek, jaurlarik eta binda berriz e, behiratzen behar dugu prentza garaibateko emeeroteka e, garantzi izugarrizko ematen diote esengo gailurran, balarroa eta malau garren urtean ba, e, sartu zituzten ja, ba, Europa zare osoko zareutan lehentasun batzuk e, e, nolabaiten izendatu zituzten edo, eta hori nartzen Arratza Pantia Arratzegon, eta hori nartzen El Dax Vitoria, oda gazteizik Daxera, eh, dakizera zati hau, como eslabon klabe, eh, da mugaz gendikozatibat, ba, Europarren eraikuntza hortan mugaz gendikozatibat, beti esan nahi bere, berezi bat daukatzea, eta bar, bueno, ba, ematen zuen, la hostia, eh, e, kistuen buntzala, meniogoro, e, esen goa, e, zerrenda hori, e, 2000 Amar Garreneako bukatu behar zuten, eh, berein asmoatzen 2000 Amar Garrenean, azpiritu daundio idara bukatu Tarazteko zenbi dira 13 garrun urtean errebisio bat egintzuterean zenbait ukero egiten duten orain gertatu dena ere 120a bakarrik egin eztegoela eta hainbat eta hainbat azpirtua sefukoaz hala pena zitustela bai era so edo baita ere ba oso prozesu antidemokratikoa dielako tabar ba eh so biden kontesta metatzen ari ziren ez eta geroztik ere ba hori azpena dira, ba Eta ikusiko du hemen ba, berriro burkara ematen diete, ez, nolait, e, eredu guzti horrei, eta ba, bueno, e, aurrera begira, zen zendezagun, e, bueno, ba, tokian tokiko prozizion garantzia, mantentzea, eta guzti ezakite. Bai, em, berri hau agertu baino, negun bat lehenago, ukerrez banago, prentxan, etorri zen berri txiki bat esanez, Europar batasunak, E, premia sartzen nari sartzen sartu nahi ziola eusko jaularitzari ba mm, atxeteren lan, lanak e, ba azkarrago egiteko bestela galduko zuela subentzioa hori justo egun bat lehenago ez da? Baina e, ikusietan ara korrean ezdekien jaularitzari zuzenduta, baina bai no, esaten epeak ez bat diren labetik. Hori da, hori da. Diru laguntza, galdu daitezkela. Hmm. E, nik uste, hori, e, igual jaularitzari bat bat ere Frantziar gobernuari Hori zuzenduta, goderla, okay. izarraldeko kasua gatik, eh? Yeah. Egun horietan ere, hori, mene zen Carlos Echi izeneko tipoa. Baur da, e, Carlos Echi da, e, Europako egintari bandolabaitu, Europar batzordeak izendatu duena, Eh, bueno, arbatza bueno, al gasto cantico izan da ere azken nere argi nere bakia hon berisio, eh, sabe kansiro pearen berisio oso sustendu duena. Ta berenen egontzen, eh, so, obrak bizitatzen euskal ikrekoana, ta berdan izan zuen eh kontestazioari buruzta contestazioari egin eh la egin egindo, neela, Gozala konbentzitu da la eta de, pero el tío, sa, no, beh, bere dori, o sea, eh, bete de jarrera imposatzailde hori, o hori nabaria izan izantzen, eh, ez dakin dola ez eh, zai. Eta, nahi. Bai, e, Mikel, hemen hain zuzen ere daukagu gurekin e, Carlos Etziren argazki bat, e, Inaki Arriola jaunarekin, e, helikoptero batetik geisten ari direla, ikastegietako inguruan atzeteren lanak e, bizitatzera joan ziren egunean, haus e, da e, iraiaren nogeita bederatzean, hortikan ibi zirela, ezta? da? Bai, denetan, e, lotxagarria izan zen, e, jendeak ez da duikusi ba, Inbitatuko nioke, e, garak adibidez horrateat zuen, e, hau da, idariaren horretak sortian ditatu zuten obra, dipuzkoan, eta garak adibidez atatu e, bido labur bat, ez? Berkaren kasetariak filmatu zuena. Hmm. Eta benetan, lotzagarria da, eh? horra, bi minutukoa bakarrik, baina irudiak eta gero kontenidoa ere bada, agartzen dien helikopteran, gesten dien horri, kastegita parean, e, alat, ben dira, benetan, obra gune oso gogor batean, e, leku hori benetan... E, oso oso edarra zen eta eta barpizka zen da kalbara ez dutzen badu eta, bueno, hango baipat, bueno, kriston txikizio egiten ahi bien lekua, da. Ba? Horren eh? bat, bertan aterrizatu zuten, kanza denez, harri eta uniltzen zaie, eta ezaten dien lehen gauza, nantzen baten da ezaten diolak, aterrizen ahi, porque ez unor pocos nugarzen supertiziek edat espatioi no zeke, no? Hmm. Eta gero, jarraian, teknikari bat, eh, azalpen batzuk ematen dizki, plano baten aurrean, eh, azalpen oso lagur bat, eta esaten duk, que tinen problemaz, Porque hay, hay muchos municipios de radicales que se oponen y no sé qué. O sea, eh, Norabai benetan dar una explicación al, al coordinador europeo eh, totalmente eh, lotzagarria, eh, agertzen dana, eh, bide dan, eh, no da faltzen duten dana, eh, o sea, eta bro ganea bakotxean sortzen dira, eta bikoaz, ba, obra ikustera, que irudian benetan gogorra eh, eh galdo, estatizu ahi. Bai, hemen daukagun irudietan ikusten da zen olako eragiten ari diren leku horretan, bat, irudi, gerra, gerra pairatzen ari den leku bat dela, ikastegieta ingurua. Bai, bai, bai karo, eske, bueno, gipuzkoa detzelako lurralen benitxu eta nahiten ez, bai, e, oza obra oso erazokorrak e, egiten dira, zenbara obra zela ere, jendea urbiltzaka ikustet ere tokitik tokit askoan datzen dela, ez, Oro korran oso azkiritu erazokor bat eta zarigara ez Eta zenbait okitan benetan labarmentzen da ikus daiteke ageriagoa ba, Nolako da, txikizua suposatzen duen Ta ikastegi eta bat da uh -huh. Baina Egun berean e, Iraiaren nogeita bederatzean e, Baionan e, foro bat gertatzen ari izen eta hor, e, hor e, Horren inguruko berriren bat Daukago ez da, Mikael? Bai, per bueno, hosari honekin eh, oso zor lotuta egonda. Eh, hmm. Eraki bai. Europarrarekin ba gustoka ba, irailaren e, bai 29ntzen, eh, bai. ba, erabaki hauek heldu aurretik hiru astelenago ibiltzen hemen e, Arriola Jonberekin setxi koordinadura europearra, eh, zenbait bizitatzeak gaurrengo agunean Baiona, Euskadiakitania plataforma deritan e, bai lobiak edo presio taldeak, eh, ba, antolatutako jardualdi batzuetan. Jardun naudio irek izantzien eh, baiunako merkataritzagan baran, eta azken ba, eh, hori, Euskadi Akitania Plataforma Logistikoa deritzen erakunde hau, Euskadi Euskadik sortua da, Euskadi delakoaren, gobernuaren e, lidergoaren pean, eh, bat ibat, zemarrat eh, perxut talu bat dela, eh, bezirik ez du gogoratuko nukeen Plataforma hau Euskadi Akitania Lobbiau sorteko erabakia, Estari ta kitania zuten 2003ko urtean, eh, dola 8 bat urte, egontenen eh, azken errebisio europarra, eh, de Redes Transeuropeas, era bat una lista de prioridades eh, extraordinarias, es, eh? hicen una lista de ejecución inmediata eh, de proyectos. Eta bertan euskal kanpo grekoanpo gelditzen, ezikulako eh, kanpaina zuten, eta igartzen zuten batiko da nere bilduzien eh, Ibarrete talde Jose, akitaniako tenía colendakaria, uh -huh. entonces se culta co campaña, es e, amane ga, garraio saiburuak garaietan esantzuen eh, https 2 40 10 atzerapena, supuestamente lukela gure, garapen kultural, socialta ekonomikoan eta bar eta bar, ¿está? Bere ba orduen ke es zuten plataforma hau sortuko zutela, eh. Uh -huh. Za paternoa Euskadia bitaniau da trezio talde bat, da e, hori aurrean pa zer e, presio eta bar. Eta esan berra baita Galiegoek eta Galitziako erakundeek eta imperieka eh, ba, Norabek aipatu dutela Euskadiren, eh, Eusko-Jolaritzaren lidergoa eh, ba, eh, Arbatza kritiko horren eh, alde noaitu Europaren aurran egin presio lan guzti horretan. Eta horren baitan, ba, bueno, egin zuten alde batetik, eh, eh, Arko Atlantikokoa edo ez egit batzen baite regioren bildu zituzen, eh, Bruselan egon ziren, eta gero hori bai ona einzutek adibidez ba hori eh jardunaldi hori, ez? eh Aquitania Euskadi ta gusti hori eta ba bai bateko presio gusti horien e, baitan, ez? Nolabait, ez? Kemesan, ba. bueno, mugitu keintzuen, mugitu mugimenduak, desointze mugimendua, ba protestak intzabate, ez? eh ba eten egin ginez, ez? ez Nolabait jardunaldi hori salatzeko, ba ondobaite, ba jolaritzaren e, txikitzaile hori, nobet euskal igarrekoan obrak geldiera za askatzeko Aitzu zen Euskadi Akitania Plataformak, bando labai gure herrian, balako kalte ekologiko, sozial, eta koztio ekonomiko da barria dakarten, ba, azkiritura buztatzeko nuen presio eta hori balateko izan zen, ez zenten. Ez, ez, ez, ez. Ba, ezuk esan duzun bezala, Mikel, e, Euskal Euskadiko agintariak eta beraiek esartzen ari diren eredu metropolitanoa, bueno, ba, luraren, txikizioaren lidergoa eramaten dute agintari hauek, ez da, ba, Pero el libro Am Iñaki Percharrona es <segurkunter> uh -huh. que saltaen doen bezala. Da, daillo, xa ria dago, ikusten, si viven otra delicia cuando tele que usted recién la atención, avai que felicitar al Gobierno del País Vasco por liderar desde eh, un primer momento pues toda historia ¿eh? del eje Atlántico y la las presiones y todo esto, o sea, dai, no doyte me Jaurlarita, ba, bai pene uberen eskuegon edo bai peseo eren eskukaz honetan, hmm. o sea, nabermen duen da, eh, niko usted, eh, ba, hori, alako aspirtula politikoan jate eta eta izekulako interesa agartzen dugu hemengo aginteriek, eta hemen badirazen bait interes ekonomiko oso estu lotuta horrei, edo, eta, bai, nahi presioaz ahondia egiten dute, bai, nahi. Dena den eta paradogikoa dirudi ere, badaude eskualde batzuk, ba, sare hoietatik kanpo geratu diren eskualdean estremadura alegia, ziren kejatzen eta esaten ez zela justua, beraiek kanpo geratzen ari zirela. Beraz, ba, tze, jende guztiak nahi du hor, hor barroan egon lehiakor, lehiakorra izateko? Hori da, bai, bai, noaita gintariek dintzat eta indar ekonomikoek, bai, sekulako, uh -huh. bai, lehian daude, uh -huh. ez? Ba, hor, orra, aldako orra, zare ahondietan, egoteko, gero, hori ez da ere, inola ere, e, inolako arrazuik eta yeah. e, zehaz batean edo unarritzen, ez? Zenei zute, kau, hor baude, xineska ahondi batzu, berein aldetik, nik uste, bo, interes ekonomiko zuzen batzun, baina gero, zaten dutena, zaberez, e, joe, Eh, ne nikuztet a ber eh saperetan bat pentsatzeko edo sustatzeko, ez ba, eh balditzak sortu ber direla, ez? eta ez dakin geriago nikuztet itotzen ari gaituztela, euskal herriaren kasuan eh hainbeste garraio fluxu global horienpen pegotea pe, ez ezagita ekonomia nolabik horrenpen pegotea, ez eh eh azken batean, Kalteik, kalagarri edazki, bai lurraldean eta hola, bene, gero ere er, er, ekonomiko eta sozial bezala ere, benetan er, zubironatu zena galtzen ez zula, autonomia eta, e, hori ez, e, logika, nazioartiko logika ondibatzen den pek erotakio bihuzten garen latabar, ez? Ez dakit, likuzetor, e, e, e, ere nagozia hori da, ez? Bai. No? Dobinantzea dut, do, hori Agitari guztiek normalan, horren baiten borrokatzen dute. Bai, baina argi dago, zentsu guztietan, ba, inguru giroaren ikuspuntutik, eta baita ekonomia eta gizarte ikuspuntutik, hamilde gira, eramaten gaituela eta hori bein eta berriro salatu izan dugu hemen txingurri hotxetan. Bueno, Mikel, ba, eskermila, e, gure deiari entzuteagatik. Eta oso interesgarria, izan da zure aportazioa eta nola egin duzun azken berri europatik datozkigun berri guzti hauen arteko lotura. Eta kokatu diguzu pixka bat eh, den horren guztiaren zentzua eta da horren azpian, zentzu diren horren azpian dauden asmoak. Ba esker mila eta, bueno, ba beste bat arte. Bueno, ba eskerek asko zu egin. Vale. Vale. agur, Mikael. Vale. Agur, agur. Anchetamedia.info Antxeta irratia. Belaunaldi olorentzako komunikabideak. Herri hotzak. Herri mugimenduaren irratzaio. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. Jentzuten nari zarete, antxeta irratia, txapa irratia, eta kaso ere, babeste arroza zareko irrati batzuetan. Ez eta ortsa izan dugu Mike, latxetearen aurkako taldeko kidea, eta orain bea, babeste berri batekin ikusten zaitut, argazki batzuk erakusten, ari dizkia argazki ikaragarria direnak. Zer ikusten duzu argazki enten limoi Ella esan erakutsi didazunean ez dut jakin nortzen Ematen du James Bond edolako zerbait Baina zein da? Ba, ba euskal, euskal duneen lehen Pachi López jauna <risa> Pachi Chris López, estatu batuetara, Juanze Baina nori estatu batuetako argazkia Naske, da Naske. Bueno, hipertuneatua dagoa argazki horretan. Bere obrak askoa dauka eta eguzkirako betaurrekoak, ez dakit ikusi duzuten argazkia. Eta, bueno, e, berria, atzoko berria, egunkaria, egunkariatik hartu dugu, bere behigarri egandero e, dakarren gehigarri berezitik, eta kaskoan jartzen du, visitor. Benetan, benetan berezi duela, e, ordena baten aurrian baldin mazau dut, eh? Ba, argazkia bilatzea zeren benetan isugarria. Igual mereci un jartzea Joen biskabat bea. Bai. Ba ferrigarri gozo. Bai bai benetan izut, izutzeko modukoa da. Eta bueno, ze piura ederra duen gure lendakarileak. Gainera eh? bitxia, baina ze limoik horbitzen ze aioan den astean, zerari zen gertatzen gure gure herrian, Patxi López lendakaria estatu batuetan oh, yeah. paseatzen ari zen ditartean aze, aze kagada, e? Eh? Aze kagada. Euskal Herri osoa bazikin zerbait gertatu barzela zerbait e, aste horretan, eta bera estatu batuetan. Bera dira azpenak horretaz eh, galdetu diotenean eh, mundialak izan dira, Bota du, era oso kriptikoan, je, jakin behar nuen guztia, banekien, baina antza denez etzekien data, ez? Ja, etzekien ja, data zehatza, ja, hori informazio txiki hori falta zitzaion ja, gizonari. Ja, ja. Etan zebien, behintzat bueno, hori, argazik politiak atela izkiote, ez da bai, utxi, ez da utxi. Baina, bueno, bera, eh, galdetu diotenean, a ber nola egon ziteke hain urrun, bere pues, e, lendakaria den lur hau eta hain urrun, hori gartatzen ari zen bitartean, bere azalpen izan da, euskadiren etorkizuna bermatzen ari zela hori izan da bere, bere. Baietze, eta segura baietze, baietzen, ni filiatzen nahi eta bueno, ba, zabaldu da zabaldu da hortik antzeregon den egiten hor estatutuetan batuetan enteratu alzea ba, gainegi, baina segura ondo jandula bueno, ba, hasi da ardarka eta nahi baldin baduzu hasi berriro oioak jartzen zeren aurkitu omen dute, eh? Gaza, eh, deitze diotena, ez konvenzionala den Gaza. Eh, arabako eh, subsueloan, lurraspian, arabako lurraspian, hain zuzen ere, eta kasual, kasualitatez, euskal Herriko akuifero, handien eh, dagoen lekuan justo onduan mm? Mm -hmm. Orduan zertan datza eh, gaz ez konvenzional hau, bueno, antzaden ez bazekiten gaz hau hemen zegoela, bainan etzekiten nazen mm, ze teknologia mota edo etzekiten behar bezalako teknologia hori eh, atera ali, zateko, zenkago hauek ez dira poltsak eh, gazaren poltsak eh, gaz natural arrunta Dauden hoietakoan, baizik eta e, gaza un, e, aurkitzen da, aitzen hartian eta oso zaila omen da ateratzeko. Orduan behar da, izugarrizko txikizioa, egin hausia da leherketak, lurraspian eta aitza dauden leku hoietan, eta leherketa hoien bitartez e, ateratzen da gaza, baina egiteko erabiltzen dira alde batetik kimikoak oso kutsagarriak diren kimikoak dena utzatzen dutenak akuiferoak barne. Eh? ne? Okurritzen ari zaita aztakeri bat kristorena. Adios, bota Ezaten, Botatzen dut, kriston bota. bota aztakeria ze, ze, Zertara juten zen ler gaiuen bila hemen, eh, ba, justo <laughs> eta kutsi baldin baditu barmak ba, hor kriston ler gaiu pila izango dituzte eta ba, beraztatu batuetara Eta beraztatu batuetan Baina, bueno, badakizu beti bezala. Biolentziaren monopolioa a, betikoek e, jarritzen dute izaten hori ez da aldatu. Da, da, da, da. Biolentzia ez da desagertu Naiz eta beraiek hori, hori saldu nahi izan. Ba, bai, ba, hain zuzen ere gaz hau e, hartzeko metodoak, debekatuak daude e, gure onduan dagoen frantziar estatuan adibidez, uh -huh. bainan e, jadanik, kanta, kantabrian, Hasi e, dira, mehatxatzen ango zonalde batzuk, ba egiteko deitzen diote, diote frakturazion hidraulika edo fracking, da nahi kuantzeko fucking, ez? In inglesez, bada fracking, ez, ez, ez ukertu itzoiek eta e, ba hori, kantabrian, badaude jadanik mobilizasiak horren aurka zen esaten dizu edan bezala oso oso suntxitzaia da estraksio metodo hau Kontua da erabil, e, sartzen dutela odi bat 5.000 mila metroko sakonerako odia L forma daukan eta horre eragititen omen dituzte ba, leherketak eta, eta gero ba hori ba toxiko, toxikoen barririatzea eta hori guztia austura hidra, hidraulikoa da hitza hitzeatza e, itz, euskaraz. E, aurren alurraspian eleitxurako zulo bat egiten dute eta gero urez, areaz eta gaik kimikoz osatutako koktel bat jaurtitzen dute aitzak auzteko eta itxatxitako gaza aitzetatik libratzeko. Eta ezetzi gerri zenbat mila litro ur konsumitzen dira prozesu honetan limoi? Eh? Zer, azteketako galdera. Bai, bota, bota, bota zifra bat. Amar mila. Amar mila litro? Bai. Bueno, esango dizut. Amalau mila milioi litro ur leherketa bakoitzean. Berria egunkariaren datua da, ez? Naiz asmatzenari irakurri desakezu. Orduan, eh, Batsi López, eh, olako tunin janskera horregetaz gain, ba, berria.info nagertuko da, aipatzen ari duzun informazio guztia. Bai, eta begira, ze joan zen, egitera, estatu batuetara, hemen, Beste batzuk, bake asmoak erakusten ari ziren bitartean, bera, leher gaioen bila, arabako lurraspiko e, lur zoruak leherrarazteko. Mm -hmm. Eta berriak e, jarretzen du esaten, lurpera jortitzen duten koktelorren eunko iru gai kimikoak dira, gai hoietatik gutxienez irurogeita maboz toksikoak. Ekologistak martxan taldeak e, salatu du, erabiltzen dituzten gai kimikoetatik berrogei baino gehiagoren kompozizio kimikoa sekretua dela. Coca-Colaaren formula babesten duten lege berberek babesten dute gaioien konposizioa. Lurra sala, lurra eta e, akuiferoak kutsatzen dituztela eta kontutan izan behar dela arabako enara handia orda aukitu omen duten gaz lekoa, e, Ga horren leua e, gunetik kilometro eskasra zuijanakoik akuiferoa dagoela Arabako Bizkaiko eta gipuzkoako akuiferorik handiena. Hmm? Orduan begirazerari den negosten hortikan. Hmm. Enara handia gainera, en handia gunea red natura bi milako babestutako eta Europa interesgune berezikotzat jotako biguneren artean dago Aramo E, gibijo arrastaria gunearen eta zadorra ibaiaren artian ez eh, zen Bea bai. denbora oso gautxi gelditzen bai. zeigu eta limoi. falta zaigu galdera importante bat erantzuteko hori da. galdera hori da zer egiten zuen irungo Miguel. irigintza saieko zinegotzia arduraduna Miguel Angel Paez gazte izaldean hori da hori da Hala, Juan Baitzen, bisitan, Miguel Angel Paez. En... E, bai, bai, bai. Hori da, gure reakzioa ikusten dugunean, zen olako itxura ari hartzen gure iria metropolizatzen duten bitartean. Buna, orain krisia dela eta gelditu dituzte proiektu batzu, baina beraiekal izango balute badakizue e, berdegune guztiak zuntzituko dituztela. Ba, besti txobat, eta nik e, gazteiz aldean dugun laguna deitzen dut. Hori da. Herri hotxak. Herri mugimenduaren irratzaio. Ausu mediak ekoiztutako emaukizuna. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Spiko jane spi. ianzear zehar choiten zenue zenuten erantzuna izango izango dugu orain Zeren en beste aldean angela daukago asteizetikan kaixo angela kaixo mikeles bermeus osondo Ka, kaixo angela ratxaldeon kaixo bea e, azker, eh meiasker eh gorekin egoteagatik taongi etorria txingurri ohetara osondo Mhm. Bueno, va, ba, e, dugu gure entzuleak, e, izugarrizko Intrigarekin, saioaren hasieran komentatu dugula, e, Miguel Ángel Páez, eh, Mengoirigintzako arduraduna, eh, Joan zela, bizita batzuk egitera eta bueno, ba, ba, bat izan dugu estudioan, ez dugu esere izan, baina bueno, jendea dekatada deka dabil, a ber arraio Joan zen Miguel Ángel Páez egitera Egastea eta kontatzen aldi gozo Angela. Bai. Bueno, ba, principios zurezuniko sinergozia Torriko etorri da, e, ba, udaleko baratzeak ikuztera, ezta? Mhm. Uh -huh. Eta ba, prinzipios, ba ekimen hori ba jakiteko eh nondik nola e, hemen gasteisen. Aha. Eta, mhm. Eta Joangela baratzak hoe ekoso ngezagutzen dituz, hor egin bait duzula uda hontan, da, Kontatzen aldi guzti pizka bat, ba, diren, ze dimentsioak daude, ten sema generatzen den, non daude, ez dakit. Pues pizka bat gustia generak ezagutzeko. Bai. Ba, baratzak, eh daude eh kokatuta daude. Eh bata olarizuko e, inguru giro parkean, bai? Mhm. Uh -huh eta beste batzuk daude urarte eh, abetsuko, abetsuko herrian, eh, gazte ondoan eta ba, urarten eh, berreunda berrogeita mar baratza daude eh, eta <coughs> olarizun eunda eh, piko, eunda berrogei edo eta ba, bueno, ba, prinzipios baratza hauek eh, lurrak udalekoak dira eta uh -huh. jendeak e, jendei eman die e, eman die ba, e, lan, lan egiteko ba, arau batzu daude e, ekologikoan egin behar dira e, nekazari ekologikoan e, baratz bat edukitzeko ikastaro bat egin behar duzu E, nekazari ekologiko ekastaro e, eka, bat egin behar duzu uh -huh. gero ba, baratzak e, gutxi gorabera bera e, berrogeita mar metrok karratu izaten dira bakoitzak eta ba hori kudeak eta e, udalak antolatzen du badago talde bat edo entrepreza bat e, eramaten duena Eta bueno, badaude ba, tresnak, jendearen esku, egiteko eta, ba, gero orientazioa ere ematen die jende jendeari, ba, adibidez, ba, arasoak e, sortzen dutenean eta ba, ba, nola no lasaizteko arasoorie, que ta igual fitosanitario ecológicoren baterabiltzeko eta holako holako gausak. Zuegon bai. ze ala nori egiten ez da, Angela? Bai, niregon uh -huh. nintzen batez ere e, udan, ba, ureztatzen eta baratzak zaintzen. Eta gero, ba, orien, e, jendea pizkato, orientazio pizkat emateko. Uh -huh. Bai. Zenbat, zenbat jende haritzen da baratza horietan, Angela? Ba, gutxi gora bera, laare hon pertsona. Gero kolektibo batzuk ere badaude, e, elkarte batzuk ere... E, eta ba, orokorrean helburua da, ba, jendea e, nekazari Ekologikoa ikasteko Eta ba, bere baratzak Modu zagit, Ekologikoan Ba Balantzeko eta Sortzeko uh -huh. bai. Ekimen interesgarria, ez da? Bai, oso ekimen interesgarria da Orokorrean, nire ner ustez Horrela da eta ja. ba, normalean arazoak dira batez ere ba, tresnak elkarbanatzea eta olan, et, baina prinsipios oso, oso polita da ekimena Horroan uh -huh -huh. horrek eh, esan nahi du gaztez hiri berde bat dela, Angela? Bueno hiri eh, buru berdea gara <laughs> hori <laughs> hori ezaten tebentzat Europatik baina, bueno gauza asko daude gaztik zen ba, iriburu berdea izateko ba, adibidez erastun berdea ba, daude ba, parke asko e, e, irian ingurur, ingururatzen adibidez salburuako esegunak, uh -huh. eseguneak gero zabalgana basoa e, armentiako basoa mm, pues, oso ondo daude horren inguru baina gero e, arazoak edo Mm, inguru giro aldetik badaude asko adibidez post, trafiko itzela dago goreririan gero mm -hmm. lanak amaiezinak em ba e, iriaren erdian baina gero e, ba azpiriturak egiteko adibidez apiandurandiko trena ba hementik pasatuko da eta lanak izugarriak egiten ari dira gero eraikitzen ari da asko e, mm -hmm. oza, adibidez a, azken amar edo 15 urteetan ba gutxi gora bera 10.000 e, etxe bizitza e indira eta ba hori kontuan hartu behar da oraindik ere 12.000 e, etxe bizitza gutxi daudela. Ta orduan ba ez, nik uste dut ez dela e, hiri iri berde bat, baizik eta m mm, no makillatu dute berdez. Bai? <gir> Eta badaude gauza batzuk osondo daudela eta osondo kudaltza daude, baina gero arazo larriak ere badaude, hiri guztietan bezala. Horduan, eh, gazteiz, gazteiz ez da metropolizazio prozesu horoko hortatikan eskapatzen, estangela? Ez, ez hiri haundia da eta, bueno, hiri bat da, ez oso haundia, baina haundia eh, bihurtzen ari da eta orduan ba... Eh, Olaku arazuak edo ba, badaude de uh -huh. bai. Bueno, gutxienez eh, Kosmetika berde pixka batez Jartzen diote bai. Eta bueno, ezindakendu ere ba, Ekimen polita dela baratzena hasta. Bai, bai Horida uh -huh. uh -huh. Oso, hongiangela, pues bueno Ja desbelatu diguzu misterioa eh? Badakigo Angelpa ez hemengo osin biribiliko baratzak kendu dituen horietako berbera joan dela eh, gaztizko baratzak usteraajtzen dut ikastera ez eh, egiten diren gauza gero berriro hemen jartzeko bestela? Elimoiz uzte duzu. Jaque Ar Gonuke baratzak ikustenari zituen edo eh, angelaka aipatzen zituen eh, eraikuntzaalan guztiioi Hori da. Eh, Ba, hori I, ez dakit Igi, igi, igi ez zineak eta etxeak eta langustiak bai. Gero <laughs> agian intermodala ez Nola egiten ari direnan Gero hemen egiteko geltoki berria eta hori guztia atzetena Bueno, Angela, ba Ja, eh, eldu zaigu saioaren amaiera uh -huh. Eta esker mila Gurekin ba, negotagatik eh? Bai, esker zuei Bale Bueno, va. Bueno, un dos aquí. <risa> vale, verdín. Vale, agor. agur. Agur. ¿Cómo explica todo este tiempo sin trabajar? Cualquiera. Kualkira, puede ser cualkira, ser distinto un castigo Como quieres que no hable de mi, si solo hablo conmigo Bebo sin motivos, pero al menos me motivo Solo intento estar activo, me deprimos si y nos... Da, amaitzen zaigu denbora, bea Naukazo no, hor zer bai, baina mora... minutu baten o... Urrengorako o... eta horrela alaseiago eta eh? La hobetoa salduko dugu La intemperie me hace violento, mantenten pian Ez dakit erantzun ditu saio asieran planteatzen genituen galdera guztioiek Baina bueno, kutsu igora bere igual bai, ez? Baten bat airean geratuko da, bailan, bailan, baina bueno Hori beti ona da, horrengotan Baure ba, entzuleakor <gül> Gelditzeko, eta Aprobetxatzen entzuleak aipatzenari ditugula Ba eskartuko ditu, antxeta Irratia, txapa irratia edota eta arrosa sareko irratien Bide zuten gaituzten guztia Ba mi esker horrekin egotagatik Mi eskerre bai zuri beha Ba berdien estatututako saio politarengatik. Ama eskerrik asko, z american vía del artes bus si mis letras crean bultos mi tumulto mental su mundo artificial yo amo lo oculto enrebusco lo más oculto y por eso me culpo insulto a mi conciencia ambivalente trastornada por rayar con esos surcos que después no siembran nada los siguientes diezros escribí en silencio cuando la telebasura duerme lejos del asedio pidiéndola a mi blog que algo me invoque desde la única ventana con luz de todo el bloque el arma más peligrosa es el día dinero más peligroas si y cada y que la ambición de ser primero las drogas son el suelo pero tema al pensamiento es conectar de mis virtudes acabar cayendo al suelo amo un día más con las manos sucias a cambio de alguna frase en sucio para dar los buenos días, otras veces llego haciendo S, es ciego en tres semanas sin saldo para mandar un S o a ninguna tía no quiero dinero, quiero estar sano como un gusano, casado con el pasado, cansado de estar pensando, salvo a mi alma de la celda que envuelva la selva libre como cuando sacaba el libro y sonaba el timbre días de una noche de día me dan vergüenza, quiero un chocho que me escuche machuche con toda fuerza, no creo en los hechizos y en la magia del momento muchas veces hecho trizas, ahora bien por el momento quiero versos maravillosos y más hoyozos orgulloso de ser Dios me autoestiman días borrosos soy el doloroso placer como dar vida sin no vi nada cuando vine que habrá cuando me despida y Dios es uno y están todos y afuera os ¿so estáis matando por él por ponerle apodos la presión no me impresiona buen MC mejor persona estoy haciendo el amor con una flor con glamour en Gerona y he bebido más de lo que he vivido soy un ser vivo servido humilde pero camino erguido mi canto es de dolor como el de un pájaro un jaulado si muero y vuelvo a la Quiero ser poeta en un soldado, aplastarán tu cáscara y que más dará...